І цілує. І поставив на чисто засталений стіл білою чистою скатертею і каже мені. А тепер ми почитаємо і дещо обміркуємо. Він хотів, щоб ми удвох поговорили про дещо святого писання. Мені сльози закрутилися в очах від того побаченого благовіння до Божого Слова. В якій повазі воно було, в тих простих людей, що він не хотів поставити Святу Біблію на звичайний, незастарений стіл, на якому вони іли. А що Біблія не лежала де-небудь, де попало, але в такій шанобі вложена була в дорогу шкатулку, у білому платочку, з якої він її так благоговіюче відтягував і цілував. А сьогодні в наші дні книги Святого Писання можуть бути закидані, як попало, між чим угодно, і ми не відчуваємо, що то святеня. Пошануйте Слово, Боже, мої дорогі діти і внуки. Чим більше ви його пошануєте, тим більше воно вплине на вас і більше вам скаже доброго. Біблію та Іванглію за той час я наносив багато. Заховував їх дуже ретельно. Як я вмів, щоб на випадок мого аресту їх не знайшли, щоб не пропали? З кам'янських, навіть саме близьких друзів, ніхто про те не знав, крім моєї дружини. І я нікому ні один примірник з того в кам'янці не дав, щоб не рознеслося поміж люди і не провалилася операція. Я планував після закінчення моєї праці з румуном повести все мною в придбане далеко, де ще трудніше було за Біблією, і щоб там ніхто не знав, що то я привіз. Пізніше відкрились другі, більш перспективні можливості забирати з Румунії Біблії, і нашу працю ми припинили. Про більш перспективні можливості, які ми мали, я розкажу трохи пізніше. А тепер хочу розказати, як я відвозив Біблії вдалину до друзів. Перевозка Біблії в Ташкент Я служив у армії в Узбекистані, в місті Ташкенті та Черчіку, і знав, яка там була недостача Слова Божого. Тут в нас, хоча теж не було, але все ж деколи вже і появлялося нелегально. До нас десь приїжджали і гості з-за кордону, і був час, що вони дещо приносили. А там, в Узбекистані, під китайською границею, ніхто ніколи не міг дістати навіть нелегально. І я вирішив туди повезти Біблію. Там я мав і друзів дорогих, яким хотілося зробити добре. Повести до них поїздом те було дешевше і небезпеки менше. Але потрібно було багато більше часу затратити на дороги, не менше трьох тижнів. А я був на роботі і не володів такою свободою на такий довгий час. І вирішив перший раз полетіти літаком. То було більш небезпечно вести в той час літаком одноразово два чемодани Біблії. І білет на літак вартував 68 карбованців до Ташкента в одну сторону, в той час, як поїздом 48. Для порівняння, приклад, пенсія для колгоспників тоді була 20 карбованців. Це було досить дорого, але я рішився. Мої чемодани получилися дуже важкими, тому що папір важкий. Могла впасти підозра на мої чемодани при здачі багажу на літак. Що у них таке важке? А при виявленні такої кількості біблій моя стежена повела б мене прямісіньку в тюрму. Тоді кигибісти дуже стежили, щоб виявляти тих, хто перевозив підпільно надруковану християнську літературу, про яку ми вище говорили. Але я, покладаючись на Господа, пустився в дорогу в Чернівецькому аеропорту. Удачно здав чемоданів вантаж на літак і полетів на Москву. У Москві удачно отримував свій багаж, але я мав переїхати в інший аеропорт. Удачно перевіз свій вантаж з аеропорта Биково в аеропорт Домодєдово, звідки летіли літаки на Ташкент. Виявилося, що мій літак полетить тільки через чотири години і я мав досить часу відвідати ще зібрання. Поспішаючи, я залишив свій багаж в автоматичній камері зберігання і поїхав на зібрання. Звідти теж поспішаючи прийшов і знайшов, що пасажири мого рейсу вже всі стояли біля стойки для реєстрації білетів. Виходило, що я трохи запізнювався. Я скоренько пішов забирати свій багаж за автоматичної камери зберігання, а там проблема. Я спішив набирати секретні номера на ручках замка, а там всі ті номера, які у мене були секретом, вже набрані. В мене пролетіла думка – все, вкрадені мої чемодани. Взявся за ручку, щоб відкрити дверці, вони не відкриваються. Я в замішанні. не розумів, що сталося, а сталося одне з двох. Перше, можливо, Бог хотів провірити мою віру, як я поведу себе в такій ситуації, щоб я побачив сильну руку Божу і ще більше утвердився у вірі? А якщо не те, то сатана мстив мені за мою сміливість у тих діях з Бібліями» і за те, що мені при такій відповідальній операції ще й на зібрання захотілося. Можливо, він і підстроїв, щоб я при моїй поспішності помилився, коли набирав секретний номер на замку, і набрав його не з середини дверцят, як повинно бути, а з зовнішньої сторони, і двері закрилося тими номерами, якими хтось користувався до мене, які були з на дверцях. Я їх не знаю, і камері відкрити не зможу. Читаю правила на камері зберігання, що робити у таких випадках. Дочитався. Треба йти в спеціальну службу, заявити про те, що сталося, взяти у них спеціальний бланк, який потрібно заповнити, і вони відкриють. Я розумію, що в тому бланку треба буде відповісти на запитання, який у тебе багаж, і що в ньому. Якщо вся зійдеться при перевірці, значить то твій багаж, і тобі віддадуть його. Але як я можу писати, що везу Біблії? Такому одна дорога. Біблію конфіскують, а мене арестують. Я міг повернутися від тієї камери зберігання, здати билет у касу, поки не пізно, отримавши за нього хоч частину грошей, і повертатися додому. Для цього дорога мені відкрита. А до мети її немає, є тільки в тюрму. Глянув на реєстраційну стойку мого рейсу, всі пасажири пішли на посадку, здавши свої багажі. А в мене така проблема думати довго немає коли, треба приймати рішення. І я блискавично думав, чи я зможу залишити ці біблії так, щоб вони пропали а я був неушкоджений. Скільки за них грошей заплатили діти Божі, поки вони були надруковані? Скільки ризикували своєю свободою за те, щоб вони опинилися вже тут, а я б їх залишив? Ні, думаю. Господи, та ж в тебе влада, не тільки на небі, але й на землі. Ти все можеш. Ти бачив старання мої аж до тут». «І був зі мною, зберіг мене, і тепер теж я покладаюся на тебе, і йду в ту спецслужбу». Помолився і пішов. Приходжу, а там дві дівчини, Чогось так сміються між собою, що за животи тримаються. Сказав їм свою проблему. Одна з них кинула мені бланки, каже, заповняйте, і продовжує сміятися з подругою. Я взяв той бланк, а там такі запитання. Всі дані про себе, хто ти, номер паспорта, звідки їдеш, куди летиш, адресу того, до кого ти маєш прибути, як виглядає е, мій багаж, сумки чи чемодани, яких розмірів і якого кольору вони, чим вони заповнені, все те назвати. Я все заповнив. А чим вони заповнені, написав теж правду. Тільки Біблій, Біблії назвав книгами. Написав. Чемодан такого-то розміра, не, Недобре. Чемодани такого-то розміра, Такого-то цвєта, А содержимої в них Одна сорочка, Кепка, Бритвенний прибор І нєскільки яблок. Остальної книги. Вони взяли у мене той бланк, Перечитали і пішли зі мною відкривати камеру. А сміх їх ще не покину. Я думаю, що той смачний сміх, яким вони насолоджувалися, був їм даний на добро мені, щоб понизити їх пильність. Ми йдемо, а милиціонер ходить між рядами тих камер зберігання, ніби готові вже мене брати. Я був спокійний. Все віддав руки Божі. Що буде, те буде. Я знав, що Бог є над тією справою. Одна з тих дівчат засунула такий ключ, отмичку, що відкриває будь-яку камеру. Але коли той ключ засунений, то камера гучно сигналізує на увесь зал. Дивлюся, міціонер повернувся на той сигнал і йде до нас. Коли камера вже була відкрита, вона звірила по тому, що я написав величину Чемоданію, це зійшлося, і колір, це зійшлося. Тоді вона каже, відкривай. І я взяв відкривати той чемодан першим, в якому були зверху мої речі. Відкрив його, а там дійсно, зверху все те є. Сорочка, кепка, бритвенний прибор і декілька яблок. А під ними забито все бібліями. Видно, вона бачила не біблії, а книги. Тому що сказала, Забирайте швидко чемодани і бігіть на самоліт, щоб успіти. І пішла з подругою довершувати свій сміх. Не заставила вже мене відкрити другий чемодан. Пішов собі мимо і міліціонер. А я славив Господа на ходу з чемоданами, повними біблій під носом міліціонера. На реєстрації мого білета біля стойки. Мої чемодани вже ніхто не важив. І не брав до своїх рук, а тільки підігнали мене, щоб я спішив на посадку. Я сам їх поніс і своїх рук віддав вантажникам у нижній трюм літака, і тільки зайшов останнім салоном літака, як він поїхав на зв'ятну полосу. Чому так було, знає тільки Бог, видно, так потрібно було. Можливо, при здачі чемоданів у багаж при реєстрації могла впасти на мене підозра, бо вони були дуже важкі. А так, при такому поспіху, через моє запізнення, яке бачили всі, я вже не проходив стаціонарним порядком, а пішов у обхід того всього. І тим дівчатам Богдав добру думку, що, мабуть, я якийсь неабиякий студент, що везуть два чемодани книг. Я дійсно тоді міг бути ще студентом, мав 40 років. Бог, який журився про свій народ, заздалегідь, щоб його діти мали святе писання, не допустив, щоб воно не дійшло до маленьких божих Ташкентів. Я летів над хмарами, як переможець. Торжество розпирало мої груди. Впереді радісна зустріч і приємна несподіванка для друзів, які нічого не знали, що я їм везу, і взагалі, що я лічу до них. А понад все мене сповняло велике заспокоєння і задоволення Божим захистом після пережитого. Прилітів Ташкентський аеропорт вечором, але мені ще потрібно було їхати пригородним поїздом кілометрів тридцять. Там жив присвітер церкви, якого я ніколи не бачив, тому... Що він був у тюрмі за слово Боже, коли я служив у армії, і я дружив з його сином. На станцію Боссу, де вони жили, я приїхав у перші годині ночі і з трудом ніс свої чемодани додому моїх друзів. Коли дійшов до того місця, де повинна була бути їхня хата, і там ніде немає, стоїть другий добротний дім. Огорошений, огорожений ленобедним високим плотом, по всіх примітах я бачу, що я на тому місці, де жили вони.